plus Ons het laatst week heerlijk met die baie talentvolle radioomroeper op uh, Groot FM, Voice of Radio, RSG, Vrieskutakteur, TV-aanbieder, net en Key, Review en uh, op kyk net Nou. Opname kunstenaar Franswa van Rensburg gesels, as ons op die oor gas ongas en baie dankie aan allemaal wat gereageer het. Julle inzette word baie waardeer. Hierdie week gesels ons met Francisca Liewenberg, wat reeds een gevestigde kunstenaar op die Zuid-Afrikaanse muziekplatform is, met een reesige volk, waarvan ek ook toevallig een groot fan is. Uh, dit was my groot voorrecht om haar as my gast te verwelkom, baie welkom by ons uitzending vandag Francisca. Dit is uh, my voorrecht om met jou te kan gesels en baie dankie dat die ingewilligheid om my gast te wees. Ek waardeer dit. Paar dankie vir jou. Ek is baie, baie geëerd om op jou met jou te kan geseel, so baie dankie. Jy is aanvankelijk van Potjofstroom. Was jy daar op school en in wat er area woon jy, Tans? Ek was eindelijk in Johannesburg op school en ek is aanvankelijk um, een stadsmuisie geweest, maar ek het studeer op Potjofstroom en daarna het ons al aangebleid van onttrend O, amper langer as 10 jaar, so ek was amper meer een potje stroomer. En um, dans woon ek in Arpiespoortown, wat ook een klein, klein dorp is, maar naal nou in die stad, so dit is die beste van al die werelde van my. Hm. En uh, het jy met muziek in die huis groot geworden en in dienso, wat het genre is jy meestal aan blootgestel? Ja. Um, My ouders het nie muziekinstrumenten gespeel nie, maar um, ek het my baie muziek geluister, en hy het my nog goed geluister Jimmy Reeves, en um, ek ontstaat my na my en Oeh. al die albums, hy ons altijd maar geluister het. Ja. Ja, my ginstelinge ook. <laughs> ons baie was baie lieve muziek, ja. ja. En uh, is daar enige van jou broers of sisters ook muziekaal aangeleg, as jy enige het? Nee, het is ongelukkig die enigste kind, maar my familie is van een muzikoal. ek het my klein met die het ook een album vrygestaan toe hy 16 jaar uit was, en het is een hele rit van my magies en net, dus het allemaal is om muziekinstrument te bestel en, en sang nagevolg het op een stadium in een lewe, maar um, jou ongelukkig geen beurs en sisters nie. O, oh, bedorwe brokkie, ne? <laughs> ja, hulle uh. sê so, <laughs> Uh, het jy ooit op school, in die school koor gesing, of schoolorkest, of van kunstwedstrijden deel geneem? Ek het in um, die laarschool in die koor gesing, en in die oorschool was ek baie bezig met sport. Ek het wel drama's, extra vak geneem op de stadion, en daarna het ek my muzikoal talente en verhoog baie toneelstukken gespeel en um, Het was een groot liefde van my, maar ongelukkig op school het sport die grootste heef van die hand gehad uh, van my. En uh, uh, kunstwedstrijder? Nooit? Nooit kunstwedstrijder nie, miskien sommer die koor, slag by die astekwit en baie type liefdes wat een gedoen het, maar um, nie, net toneelstukke en soos ek sê, drama is vaak wat ek tiek hier en dag gedoen het, maar nooit raarig kunstwedstrijder gedoen het. Hmm. Het jy ooit enige muziek opleiding of onherig gehad? Geen, ek onthou, ek was in groot twee, het my ouders gesmeek, um, toe het, het my kitaar gekoed met dit boek wat het selfs boek was, en ek het myself maar probeer, probeer leer, maar ek het geen officiële opleiding gehad nie meer. So kan jy uh, enige muziekinstrumenten bespeel, of, uh, en buiten ja. die wat jy kan speel, is daar enige ander wat jy wens jy kon speel? Ek is baie trots om te sê, met geen muziek opleide nie, kan kitaar stil en klasier. Um, ek sal nie myself as een pianist, beskou nie maak aan myself, denk nie, het begeleid as ek moet. En ek het nou, selfs nou ek ouder, jy weet ek was al reeds ouwe, toet ek begin te sluit, nou moet ek of deur te of het los. So toet ek een paar um, lesse en kitaarlesse, welke leesens, toet ek myself probeer verbetering, klavierlees, tuurilees, hmm. ja, so die afhoop 10 jaar het ek myself baie, baie lang gewend om myself te verbreed, my muziekennis te verbreed, ja. Ah. Nou, kan jy blad lees, of speel jy maal proor? Hmm. Omdat ek nou nie so vresig muziek opleide net nie, ek kan, ek kan seker blaad lees as jy het geleefd in my kop klik, maar ek, gaan, ek sal eerder opgehoor speel. <laughs> so ek kan nie raadig blaad lees nie, nie. <laughs> uh, wie of wat was jou grootste motivering om muziek as een moendelijke loobaan na te stref? Um, mense vrouw my alter die vroeg, dan, dan probeer ek myself pinpoints, jy sê, en ons man sê, op een spesifieke persoon, maar ek is lief is so groot diversiteit van muziek, van country, tot lichtadrikaansmuziek, tot klassieke muziek, tot um, dansmuziek, so ek het nie spesifieke persoon, daar is in verskillende genres spesifieke mense wat uitstaan, en die grootste ding, denk, ek is maar een muzikant wat omself is, en omself uitleef in muziek, wat hy wat hy hom sal wil uitleef. So enige persoon wat, wat muziek maak um, uit sy hart uit en, ja. en die genre waar nou toepaslik is, is vir my een groot aansporing. Ja. Nou, op wat er oude doen met die beginne ernstig aandagje aan muziek en uh, as een moeilike loop aan? Um, ek, ek wil eerst en vir sê, ek, want ek was vijf jaar oud toe ek gesê dat ek al doen vir die reis van my leven en dit het my hele Hoe se yoor konina cellulair, ja nee. Ek dorie hoor, <laughs> <a paar jaar, laughs> om dawe uit te kom. Ek het eintlik vir my kinders gesê, as ek as ek 'n sekere ouderdom bereik dan gaan ek ehm um, dan sal ek begin musiek ernstig volg as loopbaan want die klein kindertjies is dit maar moeilik. Jy weet selfs hoe hulle nou, ek kan nie al te nou weer glo sien. So toe my seuntjie 5 was, um, dit is nou volle 6 jaar terug het ek myself gewendel, en in my, my passie begin uitleven, om muziek um, te, te proberen voeltijds maak. Nou, uh, was jy uh, baie in sport betrokken op school, enige items wat jy in uitgeblink het? Ja, dit ongelukkig die andere halve van my leven, ek, ek, ek is een personal trainer ook, en ek, ek, ek mense ken my in die gym, en as een oefenpersoon, so ek het um, op school redelijk uitgeblink in atletiek en 800 meter hoog spring en landloop en ek het ook uh, in onder 19 ESO klein springbokkie squat span gaf in netball hmm. so ek was baie lieve sport ja, ek is ja. nou nog lieve sport nie meer netball nie, maar ander sport wel <laughs> Ok, ons is gereed vir die eerste muzieksnit uh, wat gaan jy vir ons aanbied om te luister? denk ek gaan groeg, ek is toch afskoop met Skipskop, my verwerking van Skipskop, my persoonlijke deelgehover al van, net omdat dit een lied was, wat baie na my paal saag was, en dit breng goeie herinneringen terug vir my. Ja, ek het hem al geluister en ek sê jy sê, hy is baie emotievol, die manier wat jy hom sê. Baie dankie. Hier luister ons Skipskop jou kop morgen gaan ons weg ver van die weg skipskop skipskop wanne hou die dinge op zwaar krijg lene het voor die bloem Op die plek, skipskop, nes my pa en sy pa oe. Hier die die duine, loop ons spore. Hier op die beach, hier langs die see, is haak gedoe. Maar kien ek alles Haai blou dog se branders Die vogela het nie wonder wat hier waai ek kom se koop jou koetjie Pak op jou koetjie En sê maar so lang, skipsko, skipsko, sê ek by. Die linker hand of die rechter hand, watse kant leed die plek, plus verstaan. sê toch weer is dir die, die pad wat ons moet morgen vaat een stikkie le hier en een stikkie le daar stikkies van my lewe hulle lewe Daamse branders Die wolke En die lande Wat hier baar. Pak op jou goeie kies Pak op jou goeie kies En sê maar solang Schip schop, schip Sê good bye Skipskoop, Skipskoop, die tragiese verhaal van die klein dorpie uh, wat so uh naby Warenheidskrans was uh en het, het, het vorm om nou deel van die Oeverberg toetsbaan en uh, dit het bekendheid verwerf dier die liekie van David Kramer. In 1960 was die bevolking maar slechts 125 mense, en uh, hy het bestaan gemaakt as vissers en bestaanboere. In 1984 is die dorpie en die omliggende terrein uh, ontrym en uh, dier krijgkor oorgeneem. Dit bestaan, of dit sluit aan by die hoop natuurreservaat gesky een groot skepe daar gestrand, die bekendste is die meisie van Theems in 1848 en die Willem de Zweiger in 1863 en Skryf en toonset, jy hoefsakelik jou eie likies, of het jy iemand anders wat specifiek vir jou likies skryf? Um, die laatste album wat ek opgenoem het, het ek um, die meeste van die liedjes self geskryf en getoond het. Ek het um, so met paai goeie mense gewaagd wat my, soos het die, die Engelse words, het die final touches gegeet op die lusieke of, of op die compositie van die melodie en so. Maar um, ja, ek skryf graag my eigen muziek, maar ek geel nie om, om weet, allemaal, ek skryf nie net my eigen muziek, maar ek sing graag as ek voel wel sy liekie waarmee ek hem relaid, ja. dan sal ek het enig tyd so. Dit uh, is iets wat my nogal fascinerend is, is dat jou, jou stem as sulks we, uh, werelde verskul van Laureke raag, maar toch kan jy haar liekies oordra asof het jou eie is. Het jy al ooit geleendheid gehad om saam met uh, Laureke op te tree? Um, ongelukkig nog nie, dit is een groot droom vir my. Ek het... Um, Ek is van kleins af groot ek een groot en um, ek was so dankbaar geweest toe ek haar weergoor van manniekies roe gedoen het en moes ons na vader die, die lied stuur of al goedkering. en sy was baie tevrede en um, toe ek haar die boodskap kreeg dat sy tevrede is van my verwerking van haar liedje toe, to my dag gemaakt my jaar was gemaakt. Ja, ek geloof dit sal wees uh, en ek is seker ja. as sy hoor hoe jy aarlikies of uh, meer luister, sal sy uh, jou nooi om uh, saam met daar te kom optreed, binnenkort. Dit sal een goeie dag wees. <laughs> is al van jou werke dier ander kunstenaars opgeneem? Oh, nee, ongelukkig nog nie. Nee, nog nie, ons is nog nie daar nie, maar um, wie weet wat binnenkort? Hmm. Uh, Je weet, as, as hulle as hulle coverliekies van jou afspeel, of, of sing. Jou. Ja, dit sal lekker wees, ja. Ja, um, dit sal lekker wees, ja. Oké, okay, watse thema word jou liekies oor die algemeen opgebaseer? Dit um, is een baie mylijke vraag, van soos ek sê, ek, my, my, die persoon na wie ek kyk, van die siek inspiratie, is mense wat uit hulle hart uit sing, so dit moet altijd ietsie wees wat jou een story wat jy oordra. So, baie met jy sê vir my my muzieke stories, um, so dat is gebeertinisse, en enige levensgebeertinisse wat wat waar is vir my, en wat vir my verander, of vir beter mens maak, of iets wat in my gebeur het, waar my mens um, deel. Um, so, enige muziek wat net na in die hart is, ek kan nie spesifieke genres, en ek kan nie sê, dit gaan net vir liefde nie, want die lewe is nie met liefde nie, die lewe is soms vir die lewe is soms laag, die lewe ja. is soms koom die sympathekers het aardseer. Ja, so enig iets moet mens wees. Uh, mens wees, ja. De, die proces van skryf mm. en toonsetting, wat kom gewoonlik eerst na die inspiratie? Tel die rieke of die melodie of word alles maar so saam saam geformuleer? Um, die beste antwoord wat ek vir jou gaan gees, is die lied wat ek opgenem het, wat naam is Saldana Kind, En um, ons was in Zaldana baie gewees, en ons het op een motorfietsret geraai, so met mense wat ons nooit gewoon het doen. En terwijl ons op die motorfiets raai, het die, die, die hele koer met die vers en alles naar my toe gekom. So toe ons stop en van die motorfiets afklim, dus, toe sê ek, geef my die papieren, papieren, asjeblief, kom ek, ah. ek. Ek begin ek dadelijk skryf, en ek grijp ons gewoon in die versie. So dit kom my gewillig so samsam, Um, so dit is nie een spesifieke eerste, eerste melodie dan die lukken nie. Ja. Ek, ek, ek, ek is ja. as bijvoorbeeld uh, uh, amatuur, baie groot amatuur, uh, dichter, hmm. en uh, ja, jy ja. moet in die mood wees, en dit kom na jou toe, dit is nie, ja. jy weet, soms kan jy, kom, met, ja. ja, jy kan sit en rondkijk en dan even skielik slaan iets jou, dan moet jy hmm. op die ingeving moet jy jou hm. uiting gee. Reageer. Ja. Ja, het is les. Het jy daar waar jy yes, blijkt, ja, in jou omgeving waar jy blijkt, het jy enige toegang tot opname atelier waar jy kan sit en bykie rondspeel met klanke? Ja, Ek het, um, ek het so rik terug, vooral met die COVID-stories, wat mens nou ingepak was in die huis, het ek bieke vir my so klein, toed ek probeer opstaan, en myself weer eens, ek, ek probeer altyd meer leer van mysiek, want ek voel mens kan nooit genoeg weten, so het, het ek probeer om bieke productie, um, programme te download, en bieke te leer wel van, so ek het so klein programme, waarmee kan speel, en kan hoor, wat pas my, wat pas my nie, maar ek het een baie opvindende, toekomstplan, moet ek binnenkort een van die doorde op moendlik um, toegang gaan heet, tot een lekker studiekje, wat ek sal met iemand gaan, kan myself kan toets en kan speel, ja. Uh, breaking news, ja. breaking news, jylle het, het eerst te gehoor op ja. net Radio SA. <laughs> <laughs> ja. Uh, ja nou, as jy jouself moet klassificeren in een genre, nou nie een soort, like nie, maar een genre, mm -hmm. uh, wat sy sê, mm -hmm. is dit, of datkie een weie spektrum Ek denk met een weie spekere, maar um, die mens is, die, weet, mens gaan maar op wat, wat die genre sê, wat is die genre, en dit is zeker maar meer pop, uh, maar ook nie wat wendig met pop nie, ek sê, sê dit is, uh, dit is definitief nie een country nie, dit is, uh, dit is maar, ek hou daarvan om een wereld, weie gevoel te krijg van muziek, maar nou net in Afrikaan, so dit is nie specifiek, Afrikaanse lied en ek hou daarvan om die hele waarop waar jy gehoor te kan die, laat relight met die klank, ja. alweer het nou net in Afrikaans is. So ek so sê dit, dit, dit gaan seker maar as, as soort van a pop. Hoe het jou ooit in jou lewe opera gesing, en, en, en, en, en, en mysiek verhoogstuk opgedreed? Nee, maar ek moes hoor met my stem, hierdie gaan nie hoor, hoor gaan is een as die met nie, nee, ek kan slaat nie, ek het so baie respect vir mense wat ootra, en ek dink is die ongelooflikste techniek om die stem so te kan draai met al se maling. Hm. Um, maar nie, ongelukkig my, my, ek het er paar jaren tromig, het ek uh, weet, ook maar oor stemwaterasie gaat en met die heersteen van my, dink ek nie. <laughs> as ek vind as ootra nooit kan, al nie. Hm, dag, my mense, dit, dit uh, kom nie deur op die muziek wat jy wel produceer nie. Um, oh, baie dankie, het is baie blij. Nou, wanneer jy optree, het jy orkes wat saam met jy optree, of uh, maak jy maar gebruik van technologie vir begeleiding? Um, op hierdie story maak ek gebruik van technologie, maar die wet last jaar was vir allemaal so groot, terugslag gewees. Ek was van plan om bieke neer te begin met um, die live instrumenten op te tree, um, maar hierdie jaar beslis, ek was bezig om te werk dan, ek was om so met mense te werk, um, so dat ek nie net meer technologie gebruik, en nee, ek sal graag, jy kan jy self so veel meer uitdruk, as jy span het van instrumenten wat jy volg. So hierdie jaar gaan ek beslis, um, ek is klaar bezig om aan, soos hulle noem, set te werk, wat ek so met ander instrument gaan, en een live orkies gaan werk, beslist, ja. Hmm. Nou, uh, ja, uh, die enigste groot probleem wat ek hoer uh, in, in verband met een orkies, hmm. is dat, uh, om boekings te kry, is die kost is dan so veel ja. hoer, uh, so die, hmm. ja, want die hmm. hele band onder ook. Ja, uh. dis die probleem, ja. Ja, hmm. Nou ek okay. even, was is gereed vir jou volgende leekie, waarna luister ons? Ek het nou gepraat van um, die leekie wat ek geskryf het op die motorfietsal daarna baai, so ek wil graag julle koopse so mooie speel, dit is so leekie wat ek um, geskryf het, to ons op die remielike tijd gegaan het, my gesind het ons die die koop toegegaan om weg te breek, en die nou, koopse so stilte en koopse so mooi is so vredevol en um, weer het heel baai wonde, so ek wil graag vir julle dit speel, koopse so mooi. Ok, ons luister kaapse mooi, en ek stem jou saam, die kaap is mooi. <laughs> <laughs> sy mooi. Maar nou ek stem saam dat die kaal prachtig is, maar uh, ek wonder net soms. Dit is nie jou eie gemoed wanneer jy daar is wat jou laat dink, dit is mooi nie. Ek meen, gewoonlik is jy in een vroorlijke lijn vakantiegevoel, mens beweeg daar, uh, daar waar toeriste beweeg, nie waar die inwoners <laughs> gaan brood koop op die café op die hoek, waar jy oor jou skou oor kyk, uh, ek wonder maar net. Maar ja, Ek stem saam daar, die kaap is prachtig. Het jy enige permanente venues waar jy hierby optree? Um, ek het nie op die stadium nie bo, want um, die Oswens Feriens laatste jaar het paar mense gegegaan, bykie gefnuit met die COVID-studies. Um, daar is een paar venues, soos so, ek hulle sê, nou ben ons omgeving hartbestprogram, wat ek gereeld gaan optree, wat het vir my lekker venues, bijvoorbeeld die oud-pastorie, um, ek treeg so na nou, een gereeld daal op, dus my baie lekker. Um, maar verder hou ek tof om al my opties op te hou. <laughs> ek is nog nie vastgeboek op een sekeriteit nie meer. Hmm. jy al uh, aan jynige uitgebreide plaaslijke toere deel geneem? Ja, Um, nog nie, weer eens, laatste jaar het vir allemaal so teruggeset, al was so baie goeders in die pipeline wat die nou nie gebeur het nie, maar, um, nie, ek het nog nie toeraas, ook so nie, maar baie kunstefeeste, meeste kunstefeeste, wat was, het ek al, of het nou op die hier verhoog was, en op die die scheep verhoog, of wel ook al het is, ja, verseker op baie van die kunstfeest nou, is een verhoogdeelgemeende. Dit is juist my volgende vraag, is, het jy al by hmm. van die bekende jaarlikse kunstfeeste hmm. en nationale feeste opgetreed, vertel ons meer daarvan, en van wat het jy die meeste gehou? Van allemaal moet ek vir sê, Kaka en Kaspamp met die meeste uit. Die atmosfeer en die die die, die kan al klaar, die oudswoering is een so speciale plek en dat al die mense net saamkom na een plek toe om al die Afrikaanse muziek en, en kunst te bezigtig is vir my fenomenaal ongeveer ongeveer. So ek het, ek het die koko en kore ko meeste geniet van alles in die gehoor en allemaal is so vriendelijk en, en levenslustig. Dit is vir my vrees en speciale ondervimming geweest. En dis al die kunstenaars wat ek meer gesels wat eh, uh, sê die KKK. Ja, en uh, van die ander wat jy ja. my opgetreed, was jy al ooit by die gariep, of by die kersiefeest, daar het jy begoed? Eh, um, ongelukkig nie by die gariep nie, ek, ek was al by die kersiefeest nie om op te treed nie, um, dit was in die pipeline op die story, maar dit het nog ongelukkig nie gebeur nie, ek was ook nie by een van die twee nie, maar, um, ek het al by Artlop, by een van die kleine verhoogings, by Artlop opgetreed, en, ehm, um, in Brits, in die arbeidsfeest, en elke doodte, het was maar sy speciale feest, die vaartfeest, die arbeidsfeest, of oh, in Heidelberg was die vaartfeest, maar ongelukkig nog nie in Gariet, nie, nie. Nog nie, nie. Nog nie. nog nie, nog nie. Baie van die, ja, dat is een goeie kans. Mm. Uh, die, my mensen mm. praat altijd van uh, dat in die bos ook so'n fantastische een is. Ja, ek hoor sê, dit is, dit is uit die boeken uit, ja, ek sien uit om dit op, op my, op my luiseke sit van optreders, ek sê so graag, ek hoop in jou. Ja. En dink jy, op die koppie val in jou genre? Ongelukkig, dink ek, ek is nou, ek, ek, ek dink nie, ja, nee. ek sê, so, my jonger daarop met liefde, nie, dat ek oud is nie, maar ek dink dit is helemaal my ander genre, wat ek nie, ek verstaan nie, dat my kinder sal al wel gaan, hulle is al skanker, as ek daar is. <laughs> <laughs> het jy al ooit buiten die grense van Zuid-Afrika opgetreed? Ek het, ek was baie bevoorig. ek het in um, Nevada, in Amerika, en oh. um, ek was baie Miss Universal um, show, pageant, ek het me gevroom, kijk waar ons ons nou te ving, en um, dit is my baie lekker gewees, want ek um, hulle kon nie woord Afrikaans praat nie, maar was maal oor die gewees, so hulle het maar gevrou om te gaan optree so vier jaar terug. Jo. Ja, so dit was een groot voorrecht. En sê my, my so, uh, so type exposure, uh, maak het vir jou hmm. dieren oop, Iwer? Ja, dit het definitief dieren Ek sê nou, laas jaar, weer eens met die kak, ek ek het hulle, uh, ander liedje van my, uh, op my nietse op en um, dream chaser, was hulle wat hy net maar 'n target song of the year gewees. So afsla laas jaar sou hy in Bali gaan optree Ja. En dit ongelukkig het dit net deur die matval, maar daar was moontlike ehm um, 'n konsert wat hierdie jaar gaan gebeur. So baie so, dinge. So, so baie dinge mm. wat net deur die matval as gevolg van COVID. Groot drome en, ja. ja, en hy raak ja. hy raak jylle ernstig of eh uh, ja. ja. En uh, ja. Okay, jy kon kies Wie is die mense wat jy saam jou sal neoi as jy op een vermakelijkheid stoer dier die land moet gaan? Sjoe, sure. daar is so baie ek dink um, op hierdie story mis al een mens met jy die is saam mee waard, dat ek dink ek sal kan saam mee met sy namens Machiel Roots wat ja. onder andere prek wil sy, sy en, en sy muziek geskryf, want hy is so ongelooflik kunstig op die klavier, jy hoef Basies niks anders te vat nie Jy kan nie het omvat, en dan sal jy vir wat ook al jy wil sing. So, miskien sal het hy wees. En hy en baie entertaining, en goeie mens om so om te wees, en lekker lach, en geniet alles om, om. en so. Ja, ek sy sê, hy is soos een one-man band, as ek omvat, en denk ek, dis al wat ek marag sê. Ja, natuurlijk sê, jy like om een blauw ruitje op te heet, Lurieke. Ja, dit, ek is seker, dit sal, as, as hy sal so wou, dan sal ek al eintlik ook in my tas ja. kan pak dit sal natuurlik dit alles maak dan, dan, dan, dan noem jy die uh, tour, noem jy Francisca Liebenberg en gaste dan sy een van die en gaste. gaste ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja Dus ek vir die nationale feest, het hangel vir wat, die nationale feest, het altijd so lekker vibe as mense kan noem, um, want amal is daar muziek te luister en amal is in die feestelike baie, so dit is my baie lekker, maar dan ook het um, intieme klein optreders na weer een ander speciale stand, want jy kan so meer connect met die gasten en mense leer ken en waarlik die mense, deel maak van die show, wat vir my baie lekker is, ek hou daarvan om, om, om die mense wat sal met my, het is nie net ek sal met boe nie, nie. ek hou daarvan om mense deel te maak van die ondervinding ja. so um, so kom ek, ek sê, die feester, die mense is lis om deel te maak van die ondervinding en die, en die klein intieme funksies is nou weer ook kan nie weer so meer met die mense interact. Ja, soos private funksies natuurlijk. Ja, ja, ja. Uh, ja. Doen jy ooit coverleekies tydens jy optrewe, of, of is het meestal maar jy eie leekies, dat jy op funksies doen? Um, ek, ek, hou van, ek hou van baie coverleekies doen gemeen met my eie leekies, want ek doos ook baie van die leekies wat, wat alweer ek het nou nie geskryf het of my eie leekies, omdat ek met my praat. Ja. So, bijvoorbeeld ek is model om die na turnerse covers te doen um, want het is vir my Ja, het moeder, moet die na ten as te doen, en al die allegeen is, hm. want hy het my so diep in my oor geskryf, let, dit is al deel van my. Ja. So ek voel nie dat is die nie, ek voel amper het is iets wat ek uit my weergawe uitgeer, hm. ja. So ek ja. gen om my te doen, en my eie liedjes ook nie, ja. en dit geef vryheid om een weierspektrum te dek, jy weet jy, jy lees die atmosfeer, ja. en dan hoor jy wat die mense wil hm. jy, en dan kan jy Ja. ja. Wat er een van jou eie liedjes geniet hier die meeste om aan te bied, vir jou optreden is? Nou, dit is onrechtverdig, sê ek altyd, uh, is soos ja. kies een kind. Je weet, wat er van jou kind is? Wat die. er van jou liedjes geniet hier die meeste? So, yo die liedje wat ek... Ek geniet dat die meeste is 1998, maar ek, ek soos ek sê, is waandelik, want ek weet niet of die mensen die meeste geniet nie, want mys weet nou nie wat die mensen die meeste geniet nie, maar vir my is nie, die lietie somal mys 1998, want ek het skryf vir my man, en um, ek kan die lietie maak soveel ouwe herinneringen oort, en so, ja, dit sal beslis 1998 wees. Nou, wat sê jy beskou as jou grootste prestatie ooit? en jy mag maar spog en wat ek so ver gehoor het, is daar reese uh, prestaties maar kom ons luister wat sê jy? Ja. So, um, het is baie opgewonde over die Afri-India-woord Afri-India-woord is een nieuwe um, verindepende kansenaars onafhandelike kansenaars, het het nominatie gekry as test en um, solo album, so ek is baie, baie opgevonden daar En dan sal so ek sê um, ek het een liedjeskrijverscompetie, het ek tweede ingekom. Um, dit was my groot prestatie, omdat dit my dier opgemaak het om myself te glo om te begin muziek skryf. En um, so, ek kan nie nou aan nog dink nie, Wel, is een prestatie om in my waarde te gaan optreden, is een prestatie om... Ja, dit is ja. natuurlijk van my prestatie geweest, dit ja. is baie lekker, ja, dit is een van my groot prestaties geweest en ek het baie geleed, ja, ek het so baie geleer. Nou weet die na tenner jy maak haar na. <laughs> ja, ek denk my dat wel in my, my oornooi om sal so op te trekken. Oké, nie, ons moet sien uit aan dat. <laughs> Uh, ja. En okay. uh, nou stel ons bekend aan jou volgende liedjie op die speellys. Ek dink omdat ek nou so baie gepraat het, gaan ek van 1998 praat en ek het hom so reg terug um, soos hulle sê ge met iemand wat saam so met my met. Mm -hmm. um, so 'n deeltjie ingeklets raai met. Ehm ek sou graag dit weer speel. Okay. Hier gaan hy. 1998 terug in die verlede. mil en jou oor hart laat my son rio hier waar bevoor jy word da oneinde verdroog tyd staan se kon ya the bone. een sweet en mijn hart klopt ik kom sonere car mijn naam is carlos ik maakie grappen als ik zie je is mijn vrouw lief alles beweegt bijna sta nog maar die soek jou altijd in my leven om eerlijk te wees. Maak die saakie wat ons dier, gaan ek bly probeer. Ek bly bid, ek bly soek en ek bly smeek. Ek bly bou, ek bly gee, maak ek bly gebree. Liefde maak zeer, alleen my afstrijd. Jy maak my eina, dus hoe kom ek daar blij? Ek leer van my maak jy niks van my pa. Misschien kan jy beset, dat liefde is my straf, dis haar ons aan my te wees. Ek weet, na as die liewe makkelijk gaan, moet jy weer is bekeerd en al die goede wat bestaan, moet ons nooit vergeet, soos onse voet trappe in die sand, na by die see soos die wind wat jou gezicht soem voel as het waai, daar is geen meneer wat ek die rug tegen jou sal draai daar geen rede wat sal maak, laat ek jou verlaat sal jou nooit verloor is dit nog geraad 90 is een beladeachtige liedje wat self geskryf is met jou bykie ook van buiten, maar het is totaal a, ander genre as wat mees gewoond is van uh, Francisca Liebenberg. Wat er van die groot name in die muziek wereld het jou mees kouwers geskier op die selfde verhoog? Jy um, weet soos met al die feest en goeders wat mys optree, is daar gereeld groot na wat voor na nou jou optree. Um, ek, ek het al voor en uh, recensie opgetree, kon al vermoor um, Jennifer Samoodeau kon al openings afval gedoen het, of wat my groot vorig was. Um, en dan um, het ek al met so 'n mot, nog eens omtrent verhoog gedeel nie, ons almal in Wester as. Ehm um, in te um, maar jy ja, sou sukses met die met al die uh, die die een van die grootste dis 'n Engelse band, soos jy dit nou, dat ek die voorreg gehad het om aan te werk as wat um, wat die laatste album wat ek gedoen het met um, is een van die producers geweest al van, en, en ek kon koopse mooi saam met hulle een muziek opneem, en, en dit is my baie paaggluk voor haar geweest. En nou moet hierdie indie ding uh, geluk, dat is ook baie groot name, wat jy mee saam gaan werk, wanneer hier daar kom. Ja, Ja, ja, dat is baie groot, soos ek sê, Martin Meister is een van die mense wat uh, ook genomineer is, soos ek sê, en, um, dat ja, dat baie groot naam, maar, hier is, um, dat is wat, um, van ooral oor, wat, wat so groot deel van jou, jy weet, hulle hoef nie nooit wenige groot naam te, om so te werk, om so groot inspiratie vir jou te wees nie, so, ek denk ons het so baie kunstenaars in, in Zuid-Afrika wat ons nou kan opkyk en um, ons is ook my voorrecht om so baie mensen te om te werk. Nou, in jou persoonlijke leven is jy getrouwd of is daar jy op die horizon wat jou hart regeer, kinders? Hmm. Ja, ek is getrouwd en um, ek en my man soos ek sê, in 1998 ek het ek kon die geskryf waar ek het nou die dag van die leekie geskryf maar ons kom al van toe af somd so ek sprak ervoor dat hy ondersteun my al my, all my um, dinge wat ek aanpak en ek het drie kinders en um, ja, ons is baie hartig zin. Tjoe, my sal het nie geloof as mys na jou foto kyk nie, <laughs> laat het al. Baie dankie, ek sê dit vir my kinders gereeld. Ek sê vir my bakke Nou, het julle enige trudeldeer in jou thuisde? Jo, ja, te veel. Hier is een goeie vraag, want ek het een jaar en een half terug een huskyhond aangeneem, o, ja. Ja. en, en daar het ek al aangeneem het, te die besef, hoe kom mense huskies graag opgeven aangeneem, want hulle ja. voort ongelooflik waar. En sy was juist vir oog weg, want ons bly op um, daar is damekien al by ons met rete, en sy het o. oor die haak gespring, en ek die hele oogend achter haar aangehaald, blik want sy het op terslaag en te stadium met Akonnet toch gelos en huis toe gegaan en sy 3 ure later paai moeg huis toe gekom. So ja, nee, ek het ek dink die treuteldiere het harder werk in die ja. stad om ons my kinders. Ja, die oudste kind is sy is al krom iets kwaal hierdie jaar, so sy is 8 toe. Goeie genigtig. Ja. Ja, my jongste is 10. Ja, so yes. het... Nou, uh, is so, wanneer jy uh, op, op uit is op uh, op geeks, dan uh, is daar daarom mm. iemand om na die dieren te kyk. <laughs> ja, wel. Hy wil nie, want hy weet ons en maal. Af al die truteldeere, selfs die slang wat my sien op die tykje gehad het. Hankie tocht het ek die slang gevat en gaan omruil vir a badje, want ek kon nie na die slang uh, kijk. A badje is uh, meer uh, homely en uh, meer karlie. Ja. Uh, waarom jy blij bedrijwig van jy nie optreden of uh, gereedmaak vir optreders nie? Ons is eindelijk boere, um, so ek is wel bedreig, um, ons is boere, so ek is bedreig gehaald my man met die boerderij, maar eindelijk is ek vresig versot op oefening en sport nog steeds. So ek is ook een spinning instructor en um, ek hardloopboile en ek het op die tijd um, landloop, kampioenschappig hardloop en ek het nou hierdie jaar ingeskryf, hulle noem dit CrossFit Games, so ek is, um, as ek nie energiek maak, dan is ek bezig om te, my life nog maak. <laughs> en nou, um, met die boerderij, is dit uh, vee, mm. of is dit uh, gewasse? Nee, gewasse, so ons plant aardpils en um, sykerboone en ook melis, ja. ja ek gloe da, in die uh, aardbeeswereld sal dit uh, goed aard. Ja, ja. Nou ek sien gedeel die COVID grendeltijd was daar baie kunstenaars wat live streaming op Facebook en ander media gedoen. Mm. Het jy al soe iets mm. gedoen of behoog jy om soe te doen? Ek nou vir die eerste keer in alwek wat voorbij siet ons spasak in Afrikaans vertooning gedoen by die Tierneer Theater in Tertoria en hy het vir ons opname gemaakt so hulle live stream op Facebook, pas nie live nie, of Facebook vir jou, vir jou kan vir die 13e so, Mens kan gerust hulle kaartjes gaan koop, die kan ook na Facebook plaat kyk. Die vertooning word uitgesoi 13 maart. Um, ek het nie gedeel in die, die kante tijd het gedoen nie, want um, ek het gevoel dat het is baie milik om het professioneel te doen. Um, jy moet jou klank en jou beeld in jou uitsien, moet so goed wees om dit te kan oorverkaal wat jy probeer raakkry in een laasje. So, ek het nie die moed gehad om het self te doen nie, Ja, het ja, van die uh, live shows wat ek al geluister het op Facebook, uh, kan jy hoor die mm. kwaliteit is nie, wat is die, mm. uh, f, m, uh, hoe kry die mense kaartjes vir die uh, specifiek die een wat jy nou genoem het? Um, wel, soos ek sê, dat is soos een uh, nommer op die advertentie wat hulle kan WhatsApp met my naam, Um, ek ken nie die nommer, maar het my kop o, okay. nie. Dit op jou ja, Facebook nie? Maar ek nee. sal dit definitief op my Facebook plaats het, ja. Dit okay. kon selfs in ons stand sterk in Afrikaans. Oké, okay. nee, ek hoop baie van die luisteraars gaan daar jy nou opvolg en jylle ondersteun. Ja. Um, ja. As dit nie vir sang en muziek was nie, wat is beroep sy jy graag wil doen? Ons het na die dag daar hoort gepraat en ek het met die persoon die werknaas om waar ek gesê, ehm, um, Ek sal vreselik graag in theaterbou gewees het. Ek sal vreselik graag, hulle sê musicals op die verwacht wil, wil gedoen het. Ek kan myself ongelukkig en geen ander ek probeer aan die boks om te denk, ek sal al van hou om een uh, dokter of boekhoudster te wees, maar ek is eindelijk, uh, ek het gepolifiseer as die eetkundige uh, maar ek oefen het glaad nie. So as ek moet, dan sal ek een kabaraai verhoog optrede en die laam is raar er geweest, so nou, die uh, Julie Andrews van uh, Sound of Music, en, ja, <laughs> okay. ja so, uh, het is nog steeds in die muziek, en... <laughs> nou, uh, vir lekker interactie met die gehoor, moet julle kunstenaars fiks mm. en vol energie op die vroeg wees, doen jy enig iets om fiks te blij, traf of gym? Mm. Ja, toen al die bly genoemde draf en gym, en ek het een vriendin wat baie lekker sal so met my draf, ons, ons draf lekker verhaar, so, so drie keer weer probeer ons tussen 10 en 15 km draf, Ena. en ek, ek glo, ek, ek blijf gehoor fiks die hele tijd met al te praat, ja. ek denk sy het ook nog, van ons praat so 15 kilometer aan mykaar. <laughs> uh, Competeer jy tegen jouself? Op die historie my God, Die taie, ja, ek probeer, ek probeer myself verbeter, soos ek sê, ek het voor in een lande, acht lande, landloot, um, deel geneem, soek Afrikaanse kampioenskap, maar ek is nie daar nie, omdat het maalweke is, wat jouself moet uitsiddel voor, en, en op die historie sal ek eerder maalweke um, opa vergiek, as, as wat ek gerond raam te gaan hartleef. Enige spesifieke stokperkies, en meensielversameling, en wat ook al, syk het goed? nie, ongelukkig nie op die historie het ek nie tijd op voor nie, ek ja. is so bezig met allerhande, ander goeikies um, laat ek glad nie dit is eindelik een skande, mis moet eindelik ietsie soos dit ander, ek denk toe ek jonger was, maar nie nie. wat nou nie lees wat luister ons volgende nog? Um, ek denk ek kan lift ter luister. Ehm um, dis 'n lekker ligte liedjie. ek het die, laake, leake, um, a, a die, albums, die album die liedjie vets op my album shot in 9 En, en dit is die ehm um, die die naam van die album as ons volgende liedjie. So ek sal so graag vir julle die speel. Jy gaan hê. wat leef die onmiddellike toekomst vir Francisca Liebenberg? Enige optredes, bespreking, stoere albums? Ja, ek is bezig, ek is, ek is baie opgewonnen met die projek waarmee ek mee bezig is. Um, moendlik volgende naweek um, gaan onze optrede in Klarense, na Barry Smith, en dan is ek bezig, soos ek sê, om te waag met die nieuwe Um, met die nieuwe project wat ons gaan levendig instrumenten incorporeer, nieuwe muziek maak, so ons begin baie, baie binnenkort aan dit werk, ek is baie opgewoner daarover. Hmm. En vir watse type optreders is die beskikbaar om voorbespreek te word? Um, enige, uh, wel, soos ons het die voortvind, is altyd baie lekker om op te treffen, al die die die regting bonus nou. Ek gaan werk met die mense wat die die meer verhoog gaan hê. En ehm in ons sosies teater, feeste, enige optredes in hierdie op stadions welkom. Skoue uh, en en en, trouwis, en uh, begrafnisse. Ja. <laughs> uh, nie begrafnisse nie. <laughs> <laughs> dit is dis dan Maar troues as ons kan fees ja. ek het al ek het voorheen ehm um, dierens voor, voor COVID het ons um, opgetree by ja, uh, trouwe en het was my so lekker om die mense so feestlik en hmm. hulle so opgewonnen dit was baie speciaal geweest. Amal in een lekker by. Amal in een lekker by, ja. In lekker by, ja. Uh, om een bespreking te maak vir optreders hoe gaan die luisteraars te werk hmm. en indien en jy enige telefoonnommers of e-post noem, herhaal hulle sublief hmm. en lees het starig. Die beste sal wees om my te kontak op my e-post address is fransuska, ek speld het f l a n Hulle kan ook gewees my gaan kontak op my facebook plaat, fransuska liebenberg kunstautist en hulle kan sekerlik my, in die handekrek het website ook, wat sê fransuska f l i n c tot C-R-O-T-A-N-E. Geen telefoonhommers nie? Um, nee, ek het nie op die stadion. Het jy, ek, uh, het jy uh, ja. uh, uh, uh, wat noem hulle promoters, soos bijvoorbeeld Chrissy? Ja, hulle kan ja, hulle kan voor Chrissy contact of gerust vir um, andere by Mad Media, hulle is nou um, ek sal sy Contact besonder is ook op my Facebook plaat. Nou, is daar van jou albums beskikbaar in die bekende muziekwinkels? Hoe maak jy luisteraars om van jou CDs of online muziek te bestel of in die handen te krijg? Ongelukkig op die historie is dit nog net digitaal beskikbaar. Ons weet nou allemaal met die nieuwe technologie... Um, is mense nie so lief die serie te verkopen, die self te koop nie. So dit is beskikbaar op alle digitale platforms, soos hulle sê iTunes, YouTube, Deezer, Google Play, Spotify, CD by B, um, hulle kan gerust gaan kyk, hulle sal dat ook. Hmm. Is daar nog enig iets wat die luisteraars behoort te weet van Francisca Liebenberg, uh, wat ek nie aangeraak het nie? So, ek denk, behalwe, nee, ek denk, jy het omtrek alles, alles gevraagd wat, wat ek kan deel met wat muziek omtrek. Hmm. Is die ander te embarrassing of wil jy net nie? Dis <laughs> <laughs> ek het nie embarrassing. <laughs> Now, jou voorlaaste aanbieding, voor ek gaan uitspeel met uh, jou Likie The Fight Song, uh, wat wat gaan ons nou eerst nou luisteren? Um, ek dink ons kan gerust luister na, kyk waar nou, dit is op my eerste album, ge, my eerste diekie wat ek gekoord is by Angel Music, um, en in die kie, die beseekere spreek ek op kyk net, um, en dit is die diekie wat ek opgetreed in Nevada. Goed, en uh, sê my die, uh, uh, wat was my vraag nou geweest, o, eh, uh, Ja, hoeveel hmm. albums het jy in totaal al? Op die historie beskikbaar is daar my eerste album, Kijk, waar is ons nou, en dan is daar paar enkels net beskikbaar, en dan my, my album, want ek los uit 2019, al oh, uitgevoering het Sjordana en Sjordana lag. Oké, okay, ons luister naar Nauvara. Hoeveel? Hmm daar kom ek nou achter, ek het nie die specifieke liekie nie, so, uh, ja, ek sit vir julle op Manniekies Roo, wat uh, sy sing van uh, Laurieke Raag, en uh, dan ook uh, hoop ek om binnenkort die gang ook op, uh, uh, achter haar naam te sien op YouTube. Kom ons luister na Manniekies Roo, gesing dier Francisca Liebenberg. sy moeder is een oude machine hy maak dit vol met die salien en hy en in die straat hy ons kom sien my oom is oud ek is kaas my oom drink koffie en my tanden die ek vrou oor die reen en hy sê nie dat hy Nevada Likie uh, op my downloads het nie, uh, maar hierdie program sal een of ander tyd sal dit weer uitgesaai word as ek pot gooi en ek sal dit recht maak uh, by daar die uitsending en uh, intussen vir ons die afskrif van die Likie uh, te kry. Ek was nogal neskierig om te hoor wat is die een maar dan internationaal gesim was by die beauty budget maar nou ja uh, uh, klein vulkie het ingetree uh, ek is baie jammer oor uh, maar uh, julle sal om een of ander tyd oor ok, ons is gereed om af te sluit vertel ons meer van Fight Song en uh, waarmee ek gaan uitspeel en uh, uh, wat het jou geinspireer om dit specifiek juist op te neem, Rigel uh, uh, uh, Rigel Platten is bewust daarvan mm. dat jy hierdie liekie sing, ek wil nie wie, ek meen, ek vraag my net, uh, wat in elk geval, ek dink, jy doen beter as wat sy dit doen, uh, maar so, <laughs> genien ek het soveel mense al geset hoe kom die eerste so. keer uh, geluister het, ons praat ons nie uit nie uh, so, ons sal nie van yeah. sê ek dink so nie, so yeah, is net vast, <laughs> ja, is net tussen so. ons <laughs> ok, vertel ons yeah. van, van uh, fight song Um, nou, vuitzong is, is hy, so, sê, die persoonlijke deel van my, wat ek my nog nie verluister ons gesê het nie. Um, ek het ook uh, gedeel geneem aan wat so, ek was Miss International South Africa 2015, en ek was ook Miss Universal South Africa 2019. Um, en in 2015 het ek hiervoor gehad om te gaan deelneem in, um, as die pageant in um, Jacksonville in Florida en um, my paas twee weke voor die pageant oor lede, baie skielig en ons het, ek het toen en amal het vir my gesê nog steeds gaan deel met hem, so as so, ook baie maar het is die beste in wat ek kon doen en ons het eere en eere en eere gereheus soos ek dit noem, want ons 65 contestants van recht over die wereld wat die verhoog stap is, die moedeparade moes, nou, moes nou mooi wegkruim, so ons het tot Els hier in die aande op hoek, en ongeloof my voete het so gepaai, en elke keer as die gordijne toe was, ons een specifieke lied, lied was fight song, en op daar die was ek so gedrook, my hart was so gebreekt, en dit was net my fight song om dier die hele proces te kom, en aan die andere kant uit te stap, so die lied het, letterlijk my deurgebra, deur, deur taie, wat ek nie gewet het, of ek letterlijk my op my voeten kan staan nie, en my hart wat gebreek was, so dus nie ek besluit het om vajtsam op te neem. My wereld, nou kom jy uit al mee, en net nou het ek gesê, jy moet maas op, jy moet van se tel, wat is jy ja, beste prestaties, en nou, hoor ons, jy was ja, a, mis universe, of wat, yes <laughs> Ja, nee, maar ja, nee. uh, Dan sit nog 'n groter voorreg om met jou te praat. En uh, ja. Baie ja, dankie. Uh, dankie vir julle tyd. Dit uh, was 'n voorreg. Dit was eh uh, vir my 'n voorreg uh, vir die vir uh, jou bereidwilligheid wil ek vir jou dankie sê en eh uh, om deel te wees mm -hmm. van ons per, per, program. Eh uh, ek wens jou alle voorspoed vir die toekomst en ek glo ons gaan nog baie baie hoor van jou. Uh, en dat die besprekings gaan inrol. Dankie nogmaals. Baie dankie. Baie dankie vir jou, wat jy het sê, sê, baie. Dis tyd vir my om af te sluit en ek vertrouw jy het vir Francisca geniet, net soos ek self ook gedoen het. Want hou om na die muziek van die nieuwe kunstenaars te laat inrol en dien enige bespreking wil maak vir funksies of enige ander optreders van enige van die kunstenaars wat op die program optred, wees seker om my e-post te stee op ludwigventer at live.co.za en ludwigventer is L-U-D-W-I-G en dis als kleinletters in aan mekaar. ludwigventer at live.co.za en uh, cc dit ook sommer aan admin at netradio sa.co.za of jylle kan my bel op my selfoonnummer 072 5419803 Ek sal jy contact uh, of in contact bring met die uh, specifieke mense waarvan uh, jy wil uh, hoor uh, of hulle agente. Ek sal ook bywaardere as die kunstenaars wat oplein uh, uh, Skype onderhoud wat daarvoor beskikbaar is vir uh, onderhoud van so ongeveer 30 minute Uh, my ook kan bel by die te nommer en uh, dis als vooraf opgeneem op Skype uh, 072 5419803 nou tot volgende week maandag met die heruitsending van my ander program Treffers van Toeka tot nou om drie is gezet ek Ludwig Venter wat sê, loop mooi Kyk na jylle self en net die allerbeste word jylle toegewens. Ek speel uit met Franciske, sy weergawe van Rachel Platten, sy Likie Fight Song, wat ek persoonlik dink, is een wonderlijke Likie vir die kankerleiers om die lied hulle eie te maak. Lekker luister en cheers vir eers! Like a small boat, on the ocean Sending big waves, into motion Like I a single word, and make a heart open I might only have one match, but I can make an explosion And all those things I didn't say Wrecking balls inside my brain I will scream them loud tonight Can you hear my voice this time? This is my fight song Take back my life song Prove I'm alright And I'm chasing sleep Everybody's worried about me I'm into thee Say I'm into thee It's been two years, I'm missing my home Fire burning in my bones I over believe I still believe and all of those things I didn't say Wrecking balls inside my brain I will scream then loud tonight